Tabarakalladhi ja'ala fis-samai burujaw wa fiha sirajan wa qamaran munira Ametukuka alizijalia nyota mbinguni na akajalia homota na mwezi unaungara wa ja'ala wan naha rakhilfatan liman arada an yadhakara aw arada shukura naindi aliyefanya usiku na mchana kufuatana kwa nafuu ya anayetaka kukumbuka au anaitaka kushukuru arrahman, arrahma, wa ibadur rahmanalladhina yamshuna ala alardi hawnan wa itha khatabahumul jahiluna qalu salama nawaja wa rehma ni wale wanaotembea ulimwingu ni kwa staha na wajinga wakiwasemeza hujibu salama walladhina yabituna sujadan wa na wale wanaokesha kwa ajili ya Mola wao Mlezi kwa kusujudu na kusimama. Walladhina yaquluna rabbana srif 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana gharam. Na wale wanaosema Mola wetu Mlezi tuondolea adhab ya Jahannam Hakika adhabu yake ikimpata mtu haimwachi. Inna hasa'a mustaqarran wa mukama. Hakika hiyo ni kituo na makao mabaya. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bayna Na wale ambao wanapotumia hawatumii kwa fujo wala hawafani wabakhili bal yanquu katikati bainaya hayo walladhina la yad'un ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bilhaqqi wa la yaznu wa man yaf'al dhalika yalqa athama wale wasiyomomba mungu mwingine pamoja na mwenyezi mungu wala hawui nafsi aliyoiharamisha mwenyezi mungu isipokuwa kwa haki wala hawazini na atakayefanya hayo atapata madhara yudhaf lahu al'adhabu yawm alqiyamati wa fihi muhana atazidishiwa adhabu siku ya kiyama na atadumu humo kwa kufetheheka. man tabwa wa amana wa amila amalan salihan fa ulaiika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima ispokwa takaitubu na akaamini na akatenda vitendo vyema basi hao mwenyezi Mungu atiebadilisha maovu yao yawe mema na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu taba wa man tabu anil salihan fa innahu yatubu ila allahi mataba na aliyetubu na kafanya mema basi hakika huyo ametubu kweli kweli kwa Mwenyezi Mungu walladhina la wa marruu marruu na wale ambao hawatowi ushahidi wa uongo na pindi wapitapo penye upuuzi Opita kwa hishma yao. Walladheena itha dhukiru bi ayati rabbihim lam Na wale ambao wanapokumbushwa ishara za Mola wao mlezi hawajifanyi viziwinazo. Na profu walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata wanaosema mola wetu mlezi tupe katika wake zetu na wenetu yaburudishayo macho na utujalie tuwe waongozi kwa wacha Mungu. La inka bima sabra wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Au ndio watakao lipwa makao ya juu kwa kuwa walisubiri na watakuta homa maamkio na salamu. Khanidin fiha hasunatan mustaqarran wa maqama. Wadumu huma kituo na makao mazuri kabisa. Ulma ya'ba bikum rabbi law la du'a'ukum faqad kadhhabtum fa sawfa lizama Sema. Mola wangu mlezi asingekujali kujalini la sikuomba kwenu lakini nyinyi mmemkadhibisha. Basi adhabu lazima iwe. Allahu akbar Allah wa ikbar. la ilaha ilaha ametukuka arrahman mwingi wa rehma na zimezidi fadhila zake ameziumba sayari mbinguni na kazi ya alia na vituo vyake vya kupitia na katika hizo akaumba jua kuwa ni taa yenye mwanga na mwezi wenye nuru ametukukaje ya nyota mbinguni na akajalia humo tana mwezi unaong'ara haya hii tukufu inaashiria maana za kiilimu za sayansi zenye kukusanywa katika mpango wa limwengu Mwenyezi Mungu aliyetakasika aliyetukuka na zikazidi fadhila zake na sisi tunashuhudia nyota za mbinguni kwa sura ya makundi ambayo takriban hayageuki sura na ipitiliwa na karne na buruji nayo ndiyo haya makundi ya nyota ni yale yale yanopitiwa mbele yake na jua katika mzunguko wake unavyodhihiri kuizunguka ardhi hizo buruji ni kama vituo vya jua katika mzunguko wake katika mwaka na kila tatu katika hizo huani musimu katika misimu ya mwaka nazo kwa kuzitaja moja moja kuanzia msimu wa Rabi yani spring Unaokuja baina ya siku baridi na joto ni kama ifuatavyo kwa majina ya Kiarabu na Kizungu. alhaml yani Eris, oram Ram, yani Taurus, Aljauza yani jamini As-Sultan yani kensa Al-Asad yani Leo, As-Sunbula yani spisa Al-Mizan yani Libra, Al-Akrab yani Scorpion aljadi yani capricorn aldalu yani aquarius alhut yani pisces na jua ni moja katika nyota zenye nguvu za kati na kati nalo kama nyota zilizotobaki linang'aza wake mwenyewe wa zati kwa vitu vya kichembe chembe yani atomic reaction vinavyotokea ndani yake basi miale ya jua inayotoka kwenye nguvu hizo huangukia juu ya sayari na ardhi na miezi na vyombo vilivyobaki vya mbinguni ambavyo havina mwanga wa nafsi yao kwa hivyo naavyotoa nuru basi jua ndio inayowaka kwa nafsi yake ama mwezi unarudisha nuru ya mwanga wa jua kutokana na uso wake kama kio hakika kwa kusifiwa jua kualita na ukasi fuwa mwezi kuna tu nuru ni ishara ya kuwajua ndiyo chanzo cha nguvu yani nishati au taka yani za joto Mwingi wa Rehmah ndiye aliufanya usiku na mchana kufuatana moja nyuma mweziye na tumia panga haya ili mwenye kutaka kumbuke mpango huu na ajue hikma ya Mwenyezi Mungu na uweza wake au apate kushukuru kwa neema hii njema na waje wa Mwenyezi Mungu ni wale wanaonyenyekea duniani wakitembea katika ardhi wanatembea kwa utulivu na staha. Hali kadhalika katika mambo yao yote. Na masafihi katika ushiriki na wakiwasubu wanawachili mbali na shani yao, Na wanawaambia hatuna shani nanyi, letu sisi ni asalamu alaikum. Na wale ambao wanakesha katika ibada na swala wasimdukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi. Na wale ambao hofu yao inashinda matarajio nao ndio mwendo wa wacha Mungu basi wale yakhofu adhabu ya akhirah na waachi kumomba Mwenyezi Mungu aweepushe na adhabu ya Kwa kwani adhabu yake kimteremkia mkosefu inamganda wala haimwachi na hakika jahanamu ni kituo kiovu mno kwa mwenye kutua na makao maovu kwa mwenye kukanda yake. Na katika alama za wajio wa Mwenyezi Mungu ni kuwa wana kiasi katika kutumia kwa mali kwa ajili ya nafsi zao na jamaa zao. Wao hawafanyi ubadhirifu wala hawabani matumizi bila kiasi bali kutoa kwao ni katikati kati, baina ya hayo. Na katika sifa zao hao wajio wa Mwenyezi Mungu ni kuwa wamesafia niya tauhidi na wakatupe liavali kila athari au katika kumwabudu mula wao mlezi na wakijizuia kuwa nafsi iliyokataa Mwenyezi Mungu kuuliwa ila ikiwa imefanya uadui basi huuliwa kwa haki nao jitenga mbali na uzinzi na katika mambo estare hawatendi ila ilo halali tu ili epukane na adhabu ya mambo yanawangamiza kwani anayetenda katika mambo hayo atakuta shari na adhabu nasipya kiama atapata adhabu marudufu kuliko hiyo na tadumutoni kwa dhalili na unyonge lakini mwenye kutubu na madhambi haya na akawa mkweli katika imani yake na akafuatiliza haya kutifu na vitendo vyema hao atawasame kwa rehema yake na atawajalia bora ya thawabu badala ya maovu ya na hakika shani ya Mwenyezi Mungu ni kurehemu na kusamehe. Na hivyo ndiyo mambo yetu yaendavyo, yani kuwa mwenye kutubu madhambi na akaonyesha matokeo yake katika ku utifu na kuepuka maasi, basi huyo Mwenyezi Mungu yekubalia ya toba yake. Na hivyo, ya wa kemblezi, kwa hivyo hurejea kwa mula wa kemlezi baada ya kumwacha kwake. Na katika hulka za zawaja wa mwingi wa rehmaa ni kuwa wanajiepusha na kutoosha hili wa uongo. Na wakisalfu kukutana na mtu asiyekuwa na kauli yao kitendo chema haoshirikiani naye katika hayo na huwacha kufuatana naye na katika sifa zao ni kuwa mwenye kuadhibia kwa maweza na akawasomea aya za Mwenyezi Mungu ya kumsikiliza, na nyuso zao zikawa na macho yao funuka wala hawawi kama wale ambao wanatapatapa wanaposikia wanakuuza masikio yao hayapeni kitu wala macho yao hayafumbuki na wao muombe Mola wao mlezi awajalie wake zao na watoto wao waapoza moyo kwa fitendo vya khairi na wajali wawe ni waongozi katika khairi ili watu wema wafuate hawa wenye wa kusifiwa kwa sifa hizi tulizozitaja waje wa Mwenyezi Mungu wa kweli na malipo yao ni makao ya peponi ya juu, kuwa ni jaza ya kusubiri kwao, yotifu, na uko peponi watakuta mamluko na kusalimiwa. Na nema zao za peponi ni za daima. Hazikatiki pepo ndiyo kituo na makao mema kabisa. Ewe mtume, waambie watu Mwenyezi Mungu hakutakini ni nyinyi ila mumwabudu yeye na mumombe yeye katika mambo yenu. Wala msimombe yote mwingine na kwa hayo ndiyo kakumbeni, lakini makafiri katika nyinyi wamekanusha wale nayo mitume basi adhabu yao itawaganda hao wala hapana wakuokoa nayo